Jag ser att den är ansvarig. Så har vi in den. vill lite spela. Så blir jag ingenting. Handla nu! Ja. Då har vi fått en inspelning i alla fall utav programmet här då på. Radio på B-datan spelar in. Det är som en enda ljudfil där. På C-datan ska vi se om Streamer vill spela in, eller öppna. Vi har i alla fall på B-datan i en spelning här. Nej, den vägrar. Att, eh, normalt sett är det ju Kanal 1 som är inställd på schemalagda inspelningar och den är ju då i funktion Och eh, vi ska försöka få Rarma Radio också att spela åt Kanal 2 Där kom den igång faktiskt på del datum då Och så vill vi ha en inspelning som är då. inte blir uppdelad så På C-datum så verkar inte vilja komma igång alls, det är mycket märkligt det här, men eh, Ska ta det förra lördagen då, ja. Det här bra delen från Stockholms növdesförening, 88 MHz, var ur funktion. Det tog flera dagar innan den fungerade igen. För att testa... Ni hör rockklassiker i Gävleborg i bakgrunden. Uh, för att testa telefonadaptan då, så ringde jag upp Joel Lindberg, vår gamla tekniker, som 100 år tillbaka och fick sig mossa på gubben så han, han sa hallå sen och la på luren men internetuppkopplingen var ett tag till sen var det väl 52 där så bröts det så inspelningen jag fick där med en studiemikrofon som inte har en klockrad ovanför sig längre som är brumfri hördes men 1652 var det brutet i alla fall och sen var det mycket problem att komma ut mobilt bredband till och från funkade. Och, eh, karlstad från Värmland kom in två gånger tror jag med stora problem och det bröts flera gånger och så det finns ingen inspelning på det periodvis så funkar det Stein, Engel på Rocklasker med Tinnas bästa rock. Metallica! Ja, precis! Bandet tar ju nu släppt biljetterna till ullevik konsern den 22 augusti nästa år. Och Rocklasker är givetvis officiell radiostation för koncernen. Så vi kommer att kunna tävla ut biljetter till Metallica längre fram. Så är det med det här. Den som väntar på någon väntar aldrig för länge. Du ska få Queen också, som nu är albumaktuella med nya plattan Queen Forever. Och dessutom Billy Idol, som också har släppt en ny platta som heter Kings and Queens of the Underground. Du hör ju, det är ju klassiker artister. De är still active. Reklam. Lotta 83 gillar ditt foto. Tumma upp, tumma upp. Krokodil med hatt. Lägg till med din kompislista. Vi är det hemkunskap ja. på 3 igen. Det regnar ute. För mycket gröt i käften där. Ja, vi drar väl upp den här ljuden istället här då. Och vad har vi här? Bröderna är tryck. Ja, hej och välkomna till Hike, alla barn. Ni har ju varit snälla nu, annars kommer det inte jultomten nu på julafton. Det var kontorstol som statens järnvägar slängde ut för 150 år sedan på Stockholmscentral så sitter och nöter röva på inte blir det ingen det här från Kålstad. Ja, även idag har vi haft en hel del tekniska problem här. Kanal 1, som är en betal betalserver hos chowchip.com i USA har för närvarande tekniskt fel. Då. Gå inte och logga in med använda namnet eller lösenordet med två gånger. Jag vet inte om de har öppet på helgen då. Eller listen i England hade ju serverproblem för kanal 3 extra va. Och kanal 4 var det väl. Så det är nya serveradresser där då ja. Och nu spelar vi in här på bdatonscreameradio.com och även via Rarma Radio. Och vi har den sjätte december 2014 ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Ja, det hörde ni dagens problem och jag hann nämna förra lördagen hade ju webbradien för Stockholms och 88 MHz ett tekniskt fel och det tog flera dagar innan, innan jag kunde höra att det fungerade igen. Vägarna kunde man ju höra naturligtvis utan problem på 95,3 MHz men 88 var ju helt enkelt stendöd. Man, den behöver verkligen bytas. Okej, är det? Det där är rockklassiker så Gävle <skratt> uh, hallå la på luren efter ett tag. Men då var det fortfarande internetuppkopplingen igång. Men inspelningen som jag hade från förra lördagen var till 16.52. Och sen var det mycket problem med det mobila bredbandet. Det fungerade till och från. Karpstripen var inne två gånger. finns ingen inspelning på det. Och det mobila bredbandet fungerade periodvis och periodvis inte. Ja, och sen höll det ju på då. En dag var C-daten avstängd, startades upp. Internetuppkopplingen var helt normal. Några få avbrott, sen bröt det igen. Ibland kunde e-posten fungera. Man kom fram till vissa sidor. Det kunde fungera... Jo, det fungerade ju alldeles utmärkt på B-datan i början. Men inte på C-datan var det väl, va? Men till slut så försvann det även för B-datan helt och hållet. Men ganska lång tid så var det normalt för B-datan, va? allt till som inte är det billigaste alternativet längre utan det dyraste hade ingen som helst information om tekniskt fel på Hedemora stadsnät, ingen som helst driftinformation om detta. Hedemora Energi hade en information som gällde en driftsstörning den 27 november. Och jag kan inte Minnas att jag hade några problem med internetuppkopplingen den 27. Utan det här var lördagen den 29. Då som det började. Problemen började då. Jag vet ju sen tidigare. Superavbrott den sommar här. Det var ju flera veckor alltså. Innan det fungerade igen. Och då skickade de mig en telefondosa till här. Men sen var det ju då. Det visar sig så småningom i alla fall när felet var avhjälpt. Att <coughs> Dala-tidningen hade skrivit. Att det här systemet kommer alltså egentligen från Stockholm och företaget SITIUS som numera är ett dotterbolag till Telia Sonera. Teknikerna på SITIUS i Stockholm hade svårt att lokalisera felet. Då demokraterna har inte skrivit någonting om det här. Så det fick de veta när jag skällde ut dem. Vänta. Uh, Hedemora Energi hade bara in information om den 27:e och ja. allt hela hade ingen som helst information och sen tänkte jag så här att för jag vet ju att det är Sitius som ansvarar för det hela nere från Stockholm från servrar som förser det här med signaler upp hit va? hopkopplat med a -västa. jag kommer strax tillbaka Jag gick in på sitius.se Och där fanns också en driftinformation. Och det stod eh, Det här var jag alltså på helgen Det hände Och det här var inte på måndagen Utan det var på tisdagen som jag Var inne på sitius.se Och det stod Den första Fel, fel på drift På Hedermorna stadsdagen stod ingen datum på Det kan ha varit måndagen då Nästa, nästa grej var på tisdagen: stora accessproblem. Och även det första som inte stod någon datum på, men tror jag var det på måndag. Accessproblem, och så stod det upprörd att då på och så vidare, Åskatan och Hedemorasen upp, upprepat uh, här uppe i Långsyttan adresser. Och den första stod ingen datum på, jag tror det var på måndagen. Accessproblem. Felsökningen pågår. Sen var det väl tisdagen, va? Eftermiddagen. Felet åtgärdat, de beklagade. Hedemor Energi hade ingen som helst information om det här avbrottet, va? Efter en del chaff så började jag få det hela att fungera under eftermiddagen på tisdagen. Det skedde väl ett avbrott på C-datan. Men det var kortvarigt det. Ja. Och även B-datan fick sin anslutning igång senare. Ja, under tisdags eftermiddagen dagen har varit avstängt. Uh, onsdagen så uh, skrev sitius.se att det var... Uh, ...accessproblem hos vissa kunder på Hedemora stadsnät. Jag upplevde inga mer problem... Efter tisdagens eftermiddag. Ja, förutom ett kortvarigt avbrott då. Ett kortvarigt avbrott alltså. Efter kort, eh, ett kortvarigt avbrott då. Så fick jag igång det under tisdagens eftermiddag på bägge datorna, Förutom ett kortvarigt avbrott. Onsdagen, sitius.se då. Att vissa kunder hade fortfarande accessproblem. Hedemora stadsnät och... Eh, Ungefär kanske på Hedemora Energi kunde man se där. Jag tror det var 1355 eh, drivstörning Hedemora Stadsnät åtgärdat stod det. Och sen stod det mjuk mjukvaran uppgraderad. Så Hedemora Energi gjorde någonting på onsdagen. För de kunder som fortfarande hade problem. Dock inte jag. Så slut Slutligen löst var det hela... Troligtvis från eftermiddagen på onsdagen. Och då var det 100 för alla kunderna då. dala demokraten har inte skrivit någonting om detta. Alltele hade ingen information om det här alls. Fast jag skrev det flera gånger. Och jag var inne på sitius.se för att se. Och hittade det här. Och sen, sen skrev då Hedemor Energi- på onsdag 13.55. Driftstörning åtgärdad. Mjuk mjukvaran uppgraderad. Och det var väl för då att vissa kunder ännu då. På onsdagen hade också vissa problem eller problem. Men det gällde inte alla. Så att uh, från lördagen vid 16.40 tiden kanske det var. Eller 16.50 någonstans kanske där fram till onsdagens eftermiddag. Så hade... Alla eller vissa kunder en drivstörning totalt sett alltså från lördagen där till onsdagen. Kundservice på Alltel hörde av sig också efter 150 år ungefär. Och även supporten var i kontakt med också via mobiltelefon och sånt. Och det gick inte att få en ny IP-adress och grejer här. Tekniska supporten där, men som sagt, för det var ju Citius. Det var Citius i Stockholm som hade felet, va? Men tydligen gjorde Hedemåner en, energi en grej också. Uh, uppgradering av mjukvaran. Så att ja, det är ju löst, alltså. Men uh, så att ni, om ni undrar. Karlstad-bloggaren kan inte medverka idag. Så att. Uh, ett kort avbrott var det väl i alla fall på tisdagen senare. Men det var kortvarigt. Men idag så stängde c datan av för att det bli kall och fin. Och sen vid uppstarten så var det ingen förbindelse. Och koppla c datan rakt in i nätuttaget till port nummer ett hjälpte inte heller. Omstarten hjälpte inte heller. Sen körde jag en felsökning på nätverket och den hittade någonting med... Det var alltid konfigurerat för IP-konfigurationen var det stod va. Och sen koppla om till telefondosan här. Och eftertag ett tag kunde jag märka att allt var normalt och sånt då. Så kanal 1 då, kom i USA. Fungerar inte användarnamnet använda namnet och lösenordet så kanal 1 är ur drift. Fela med två gånger och kom i USA. Och jag vet inte om de har öppet på helgerna då. Vi får vänta där. Det är en betalkanal. Serverfel hos listen to my radio.com i England. Gällande kanal nummer... 3 um, extra va? Och kanal... 4a-b. Det är nya serveradresser där då. Och... Uh, Ja, det har gjorts mycket ändringar här och tester, och omkopplingar och förbättringar och så vidare här på... ...på... Uh, st ...studion då. jag lite hit Gamla studiemixen, uh, köpt hos Alfa Radios eller Täljevägen, uh, kan det ha varit 89 eller 90. Jag har fått ett tråkigt, kraftigt brumljud? Som ni kan höra här. Men det går att dra ner där och sen dra upp. Här är jag eller rockklassiker i Gävleborg. Är det här en slavsändare till rockklassiker från Stockholm. Så det går att justera så att det inte blir... Telefonadaptern också kopplad Till mixen och flera andra apparater Den här stora tunga mixen är 13 kanaler Och den Den, den står alltså här den. den står alltså, jag pratar en strut här Ni hör ju lite brunn där Ganska mycket men här är en mikrofon som brummar lite grann, men jag pratar genom en strut här, då kan man dra ner så att det inte blir så värst mycket brum från mixen här och prata genom en, en strut och ska man dra upp den här volymen här. man dra ner master, masterreglerna. Nu hör ni att det inte blir så mycket brum när jag pratar genom struten här. Då, på Studiemikrofon nummer två blir det ju. Det går att så att det inte blir så farligt faktiskt. Det är inte den riktiga katastrofen som, som man tycker från början att, att det är berömmet värre va? Lite rasp på glappkontakten här. Audioväxeln också som jag, som jag pratar i här. Nu ska vi se. Nu ska jag komma tillbaka i den mikrofonen där studiemikrofon nummer två som hade en klockradio ovanför sig då var det därför som den började att brumma kraftigt. Jag tog bort den här klockradion. Normalt sett så använder man ju Winamp ändå och program i datorer för att lägga upp spellistor och annat här, men nu går det även att Koppla in olika omkopplingar till olika datorer via, ut, via externa ljudkort. Då. Vi har skivspelare, Technics. Vi har uh, minisynten också. Va? Man kan sampla också där med ekoeffekter, olika tonarter. 2,5 sekunder. Thomson uh, Radio Merdias frontmatad kassettspelare som klarar MP3-kassettspelare har vi på den. Vi har två stycken dubbla kassetter, Pioneer och Sony. Med autoreverser som vänder själv där. Vi har en skantik DVD-spelare som klarar olika format. Och vi har en kunnig, liten bärbar CD-spelare som klarar MP3. Rock Classic ligger på en... Uh Hitachi tror jag är en, en, en, en, en sån här transistorradio med stereo-effekt kassettdel också. Vi har eh, Pioneer ministereo, dubbla kassetter som är trasiga med inspelning funkar inte. Radiodel med stereo vi har cd-växlare för 25 cd-skivor vanliga cd-skivor. Ovanför står det eh, här borta på bordet eh, tekniska kassettdäck köpt i Aspudden. När både bodde i i elva år där. Lindqvist hette de. De har specialiserat sig på kameror och filmkameror och filmredigering och liknande. Men tidigare så var det en, en butik som hade väl både tv och radioapparater och stereoanläggningar och förstärkare och, och högtalare och skivspelare och kassettspelare och allt vad det, vad det var på den tiden. Men de har specialiserat sig på kameror och filmutrustning och den fungerar fortfarande. Ibland kan det låta lite konstigt om ena kanalen där. Det är kopplad till studiomixen också här då, ja. Så står ytterligare kassetter, dubbelkassetter, Ganska billigt där som knapparna är lite knepiga. Man kan stoppa in skruvmejsel och pressa play-knappen. Och en equalizer också ovanför. 32 kanaler som är urkopplad. Kablar under mattor och sånt det är ju väldigt mycket sladdar och kablar Och kontakter och, och, och, och olika grejer här Men det fungerar och Även om mixen brummar förvisso lite grann, Där så går det att justera så att det inte Låter så väldigt Farligt om ja. Det här är alltså Rockklassiker då äh, Gävle Borg som jag får in här Och äh, Trots ett dåliga radioläget så får man in faktiskt några kanaler. Jag säga bra, även med stereo och några i monoläge och några är lite brusiga och en del är svagare. Men man... Jag vet inte var de här sändarna ligger någonstans faktiskt. Jag kan även få in Radio Uppland, sändare i Östhammar 101,6 MHz. Rocknyheter ifrån Los Senare i veckan så kommer ju också Black Star Riders att dyka... ja. Uh, ska vi se Det här är ju rockklassiker i Gävleborg det här Men uh, den här pionjären Här då Med trasiga dubbla kassetter Och uh, CD-växlare 25 cd-skivor kan man mata in Det är ju vanliga cd-skivor Och det var ju häftigt på den tiden Högtalarna var väldigt dåliga i tre, burkigt ljud. Mycket dåliga men man kunde koppla dem till en ett bättre system. med Yamaha-förstärkare på 125 watt och tvåvägs högtalare som är köpte på Dalagatan Stereoaffär där på, på ja, 1990-talet. Jag fick avbetala i flera år där. Med en här finansbolag. Jag åkte taxi. Från Sveavägen eller Dalagatan vad det var där upp till Märsta Yamaha-förstärkare med väldigt fint ljud och högtalare, tvåvägs som hade ett helt runt bara med högtalare man skulle välja det var inte lätt kan jag säga Jag valde mellan trevägs och tvåvägs faktiskt men jag tyckte att de här klipsen lät bäst faktiskt. otroligt rent och fint ljud nu lyssnar jag mest med hörlura här Så att minisynten går att göra samplar då med inbyggd mikrofon och ekoeffekter på 2,5 sekunder. Och sen lägger man in olika tonarter då. då. kan man göra jinglar. Nu håller vi på att ta hem här ljudböcker också. Copyrightfria från Librav och annat här. Historiska föredrag och liknande. Även böcker, audioböcker med Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa. Allt vad det hette och vad. Historiska böcker och sen har vi här om Karl XII, det är flera stycken och liknande här. Mussolini. Det kommer bli mer och mer, det går inte schemalägga när det är timmar av upplesningar va. Utan det kommer bli mer och mer nu att om två datorer är igång så kan man låta den ena datorn Även på natten också och på dagtid köra ut timmar med långa uppläsningar från olika böcker och sånt. Det här är ju, författarna är ju döda sedan många år. Och det finns många andra intressanta böcker också. Av ja, modernare författare va. Vi har här eh, Poltava. Korta punkt nu, snedstreck Karoliner har vi. Först är det om eh, Armfäls, Karoliner och sen kommer ytterligare talböcker det är upplagt på musicwebtown.com om ni börjar med unr.1 och sen kan ni gå vidare med unr.2 och fortsätta med unr3 och 4 och 5 och så långt uppåt där jag kan inte skicka upp längre till musicwebtown det går inte att få upp den här rutan som ska komma med ActiveX Uploader, det går bara inte. Det, det, det går inte helt enkelt och jag kan inte sitta och pilla med en mp3 i taget där. Ni måste ha ett konto också, för ni kommer bara åt de tre första spellisterna som finns. Men om ni skaffar ett konto så räcker det i fyra månader. Och sen när det begränsas till tre spellister så får ni skaffa ett nytt konto och då kommer ni åt alla spellisterna. Det är alltså musicwebtone.com snedsträck UNR1 Och sen ändrar ni ettan bara till en två och till en tre och till en fyra och så vidare. Och sen fortsätter ni uppåt där. Det är mycket. Men ni måste ha ett, ett konto för att komma åt alla spellisterna då. Sveriges fria radio ligger där till exempel med 13 000 lyssnare med Janne Meld och sånt i några år sedan. Och UNR snedsträck UNR8 har vi ju. anfäls och som kommer ytterligare audioböcker. Och jag håller på att ladda ner här som sippade mappar som man extraherar. Och hittade ytterligare här olika flera med Karl XII och som ska finnas som Gustav Vasa också faktiskt där och Mussolini och grejer. Det är mycket intressant och många vill ju också höra talande talade röster. Dagtid och på nätter. Och det går inte schemalägga när det är så långa uppläsningar. Jag har här en inspelning från Music Web Town som gick i 23 timmar. Men det gick tillbaks igen. Det var bara tre spelister. Det fanns inget konto som var inloggat där. Så det kommer tillbaks igen. Men det är en lång uppläsning på en, en väldig massa sidor. om anfälls Karoliner och den här dödsmarschen när Karl XII blir dödad. Och soldaterna stupar och fryser i el och, Ja, Vad uh, ska vi se. Så att den gamla studiemixen går att använda i alla fall, eller går att justera uh, så att det inte blir så väldigt farligt det här berömmet. Ja, det är Julian Turner här som jag såg 1982, Richard Blackbores Rainbow. Jag såg... Uh, Ronnie Ames Dio 1977 med Mikael Sklander i Stockholm också. Jag hörde ingenting på tre timmar för han skrek ju så jäkligt. Tony Carey på keyboard och så sen såg jag ju Rainbow också. Sista upplagan 1995 på Cirkus med Lasse Gustafsson i Stockholm. Jag har sett Blue Oyster Kult också. Motorhead har jag sett och Steven X i Globen med en polsk flickvän minns jag. Och Richie Blackmores sista upplagan 95 på Cirkus i Stockholm var ju Sveriges Radio där och spelade in med en stor jäkla buss full med teknisk utrustning. De kopplade väl in sig på mixerbordet också. Den sändes ut sedan i Sveriges Radios P4 minns jag. Ja, förband till Stevie Nicks 1991 var det väl. Det var ju Richard Marks också från USA och... Stevie Nicks var ju då försenad helt enkelt för att det var en... Alltså efter Rickard Marks så fick, man, fick vi veta där att konserten med Steven X skulle bli cirka en timme försenad på grund av... Det här var ju på vintern här, så det var en snöstorm över Atlanten. Så hennes flygplan från USA till Stockholm Allanda var alltså försenat på grund av en snöstorm över Atlanten. Och jag minns bara att det var en, en otroligt långhårig... Blond trummis som jobbade och slet och var helt otrolig. Och jag vet inte vad han hette. Steven Hicks vände sig om till sin trummis och sa så här. Don't steal my show. You are just a drummer. Och sen var en liten pojke också som sträckte sin lilla hand. Och hon gick ner vid golvet där och fick sträcka sig kraftigt för att kunna nå hans lilla hand. Så han fick faktiskt hälsa på Steven Nix. Hon har ju haft, Hon är ju snart pensionärsålder. Alltså, men hon har ju framförallt varit en av tjejerna som har sjungit i Flytford, Och även haft en lång solokarriär. Men även haft en del avbrott på grund, på grund av... Ja, jag tror att det är drogproblem faktiskt. Eller missbruksproblem. Och sen har kommit tillbaka igen. Jag har några... Vinyler också. Och jag har ganska mycket vinyler såklart. Och mycket cd-skivor. Och mycket brända skivor. Både cd- och dvd. Och mycket vinyler. Och en del är inte spelade och så vidare. <coughs> Man finns ett annat rum. Och eh, det går att lägga upp de här. Det är lite brum också från skivspelaren faktiskt. Men det går att koppla den också. Så att det inte blir så farligt. Men det hörs lite grann. Så att det går att föra över vinylskivor också, lägga ut dem här och, och få dem inspelade. Och nu hör jag också att kanal 2 är, är stabil på inspelningen här också. Då. Och vi har den 6 december 2014. Jag kommer strax tillbaka. Det var inget bra låt. Jag vet inte, jag kollar min låda här, det var väl i fredags men jag var väl ute och handla också, jag var till returstationen och till Ica. Det var tungt så in i den nedkörda stolpen var tillbaka igen faktiskt, svetsad och fin och den lutar inte heller, den står helt rakt upp. Gubbin rullstol med en, med en slang i näsan faktiskt tog jag och det var inte så jättemycket kunder. Jag hade faktiskt ingen bröd att äta, jag kan inte hålla på och kika hårt bröd hela tiden va. Uh, jo det en gubbe som hette, hette rullstol hade en slang i nesan. Och den här nedkörda skyltan den stod faktiskt rakt nu och svetsade fin. Men sen fanns det en annan trafikskylt som låg på marken faktiskt. Jag vet inte om de har fått den på plats igen. Och så blir det ju en nyval och så. Alltså, men jag har nog inga planer på att Rösta. Uh, vad var det hette förr i tiden? Där? Rösta på Gösta hette det ju. Så att även om den här mixen har fått ett problem med brummet va. Så går det att justera så att säga. Så att det inte hörs. Eller hörs bara lite grann. Det går att ändra här och koppla in. Så skivspelarna kommer in i b och externt ljudkort. Svex. Som C-datoon också har Sväx. Externt ljudkort. Ja vi får ju avvakta här. Jag tror att det blir väl nästa vecka då. Så vi får någon kontakt med chowcheap.com USA. Där blir det något fel på kanal 1. där kan jag inte logga in med mitt användarnamn och lösenord då. Sida med kontrollpanelen den kommer ni inte åt heller. Och kanal 1 ligger. Så att den får vi klara oss utan tills vidare. Och vi ligger ute nu på kanal två, kanal 3 extra. Som har en ny serveradress. För det var fel på den där som fanns och vi ligger ute på kanal 4 extra och kanal 5C som har ersatt den här serven till närrådeföreningen i Stockholm. Och vi kommer hålla på nu till maj eller juni och betala fakturerna till Arno Boström som är i. Närrådet är föreningen och vi har avbokat sändningstiden 18-18.30 åtminstone fram till sommaren 2015 och sen får vi se. Sändningstillståndet finns kvar och det har jag inte begärt att det ska återkallas. Det har vi haft sedan 1988 då, alltså kulturföreningen Jallarhornet. Och det här är första lördagen sedan 1989 som det inte ska vara en sändning på Stockholms närråde från kulturföreningen Gjallarhornet. Och förra lördagen så var det ju fel på webbraden för 88 MHz. Så jag skulle ändå inte kunna höra med viss fördröjning om det verkligen gick ut eller inte. Jag skulle inte heller kunna spela in det hela. hela. Men eftersom det var tekniska fel här då så... Så... Tog jag bort... Serven till närrådeföreningen som webbråden ändå låg nere. Så jag kunde ju verkligen spela in eller höra det hela. Och när sändningstiden kommer in där. Och det inte kommer någon signal. Det hörs ingenting på 60 sekunder då. Då kommer programslingan in med stimfri pianoklink. Och lite informationer från där och där föreningen. Sen är det någon förening som har tagit över tiden också. Mellan 18 och 30 till 19 också. Med något konstigt namn nå obegripligt språk. och så att sändningstiden 18 18:30 när ni har då så får vi se att det är sommaren 2015 och det ska betalas fakturan nu ända fram till maj eller juni 2015. Och Våran gamla skröpliga halblindade tekniker har tog över sändningstiden mellan 17 18 med radiofrekventa det måste vara Sveriges minsta förening också. Det är bara två i styrelsen. Man får ju alltid höra om hans eländiga problem. Och det regnar in i det hål i taket. Och blött i köket. Och smutsigt och dammigt har han också. Neddragna persienner. Och han spar på reklamblad också. Hela mixen bor lite fullt och tjockt lager med damm. Hans toalett ska vi inte tala om. Jag har aldrig sett något liknande. Där gick jag aldrig in det kan jag säga. Jag in en buske utanför. Och han kissar ju... Han kissar också in och kastar med lock på också där, ja. Han kommer ut nu klockan 17 här med ett sådant här pip-ton. Och han brukar kissa en kastul på natten med lock på. Han hade som, han hade som ett litet kontorsrum med, med skrivmaskiner och sådana här stämplar. Med fakturer och betalt och där. Men sist när jag tittade så låg det bara stora högar med kläder liksom. Och en gammal dammsugare från 70-talet. Och han... Lämnade sin studio som är trång som attan. Det är bara ett vanligt sovrum. Och så är det, bakom honom är det fullt med konstiga tekniska grejer. Stora rullbandspelare som är tunga som, som står med hjul på från Sveriges Radio i Sundsvall. Och ett dammigt mixerbord och massa tekniska apparaturer. När han lämnade sin studio så tog han faktiskt fram en nyckel och låste dörren till själva studion. Fast han själv var hemma så att säga det han har alltså hela huset fullt, hela villan. Hela villan är full med tekniska apparatur och, och gamla radioapparater kan man säga. Och gamla mobiltelefoner från 80-talet. Så här med Ericsson med handtag som vägde ett kilo och kostade 30 000. Och gamla radioapparater och konstiga, mycket konstiga tekniska, tekniska, tekniska saker här. Nu försöker jag spela in dem på kanal 1 som inte funkar här då. Så att. Uh. Uh. Så efter 2006 så besökte jag aldrig Jolinberg för han hade så äckligt. Det, toaletten var så vidrig så det jag hade sett något liknande, det var ju så smutsigt så det var alldeles svart va? det, det, det. och dörren gick inte att stänga för man var matta i vägen och det är ju dammigt och smutsigt och neddragna persienner, man mörkte det. man ser ingenting eller vad man är det finns ju knappt någon belysning när man kommer in där och allt var en enda röra liksom. och, och han började se sjöskig ut så att säga och håret var inte tvättat och, och inte kammat, det var bara stripigt och, och vi gick alltid omkring med, med tjocka vintertröjor på oss också och, och frös och det var ju kallt i det här huset också. Och sen, sen släpa hem på alla de där kassettbanden också ska vi inte tala om. Men en hel ryggsäck full med kassetter. Ja. Jo, här finns det kassetter som det räcker att blöra över. Det ligger i stora enorma plastlådor och kartonger. Det är ju lite överallt. Men den har jag inte börjat att mata in. och så Det, det krävs ganska mycket. Man måste sköta vändningarna också. där Och pa pausa inspelningar. och Går man ifrån en liten stund. Så, så har det säkert kassetten tagit slut på ena sidan. Då är det ju tyst på inspelningen. Alltså det det krävs en, en uppmärksamhet som är otrolig. Men Audioböcker kommer komma mer i alla fall nu. Mer och mer. Det har, jag har väl något som är schemalagt men annars är det ju så långa uppspelningar då. Mycket historiska grejer också. Ni kan gå in på libra också det finns andra ställen också ni kan ladda ner. Det är för, för, för, författarna är ju döda där va? så att det finns ingen copyright. Nu har vi ju böcker här om, nu har jag ju flera här om Karl XII och Mussolini och grejer. Va? Så det är mycket intressant att lyssna på men det är ju långa grejer det här, det är ju timmar korta.nu, snedsteg Caroline där är ju 23 timmar lång inspelning men det kommer ju tillbaka igen det var bara tre spellister men så gick det vidare till två andra ljudböcker ni behöver alltså en e användarnamnet och e-postadress på musicwebtown.com och där skickar folk upp musik och sånt på mp3 har en, en, en radioavdelning där man kan välja olika musikstilar Ja, vi ska väl se här om vi kan starta upp Screamer Radio här och äh, dra... Äh, kan Norman vara lite tyst där? Ja, tack för det. Vi ska se om vi kan pilla lite här. Och här är vi 88 med viss fördröjning att se. Det hade stått dagsnytt från norska radion fortfarande fast jag har... Nu ska vi se. Nu har det stått dagsnytt där. Men det här är alltså webbradien från 88 MHz som var trasig från lördag några flera dagar framåt. Ja, men lyssnas i radiofrekventa. Ja. Den 6 december 2014 fortfarande. Men det är startar en nytt år och det är plus 2,5-3 grader ute. Det hörde vi gubben. Han är lika hes i halsen den här lördagen också. Han brukar säga att han ska bli bättre till nästa lördag. Här står det dagsnytt eftersom han hade norska alltid nyheter på. nu Så det har hängt kvar där faktiskt. Men nu fungerar ju då vävradion för Stockholms och Den var ju trasig förra lördagen och sen var den ju trasig i flera dygn innan innan den började fungera igen. Så här låter det just nu på Stockholms var Våran gamla sändningstid här som vi hade då 17 till och Gubben gamla tekniken Georg Lindberg tog över 17-18 med radiofrekventa. Och eh, vi kan prata lite allmänt om radio och sånt. Och överhuvudtaget eh, eh, folk som vill höra i radion. Och glöm inte att ni ska lyssna i eh, i radion och prata i telefon. Alltså så det fungerar som det ska här. <skratt> Om vi skulle spela någon kort låt eller någonting kanske. Ingen som ringer nu med samma. Mörkt är det. Det är så kallt. och Mörkt och trist. Det är kolsvart. Det går antal det börjar bli dagar är långt hit jag har gjort en provisorisk reparation på taket i alla fall som räckte. Så att jag hoppas det är bättre nu. Det får jag ju se. Det inte regnat så mycket så att har kunnat kolla hur allt. Ja, han tar en kort låt. Kom han upp på taket? Aha. Jo, han hade ju en veranda, eller har en veranda, när jag var där sista gången då. Man tittade så var det ju alls ruttet va? Det är. Tre planker hade ju släppt det var ju ruttet helt enkelt, det var ju bedrövligt va? det var helt trasigt alltså hela verandan var ju helt ruttet, ruttet tre planker. I... och så han, så han såg ut alltså. och den där tomten han hade också helt, helt vildvuxet och jag var ju där på sommaren så det var ju då meterhöga växter alltså det var som en djungel hans grannar har ju jätte de har ju flera bilar och husvagnar och, och jättefina tomter och vackra blommor och, och, och drybara hus och alltihopa det här va. Och, och, och det där huset som inte är åtgärdat sen det byggdes va. Och det är ju delvis felbyggt också och... Eh, allt neddragna persien när det hade han. Mörkt mörk där inne. Man ser knappt någonting man kommer in. Och... Eh, det var ju på sommaren var var där och... och eh, det här, det här gräset var ju något vildvuxet gräs. Det var ju högt alltså. Man fick liksom pressa sig igenom alla dessa växter för att komma fram <kör> till, till trapporna där. Och han kan ju inte se heller vem som står utanför dörren heller va. Och så hela varandra var rutt, ruttet. Tre, treplankorna bara hängde liksom rakt ner. Alltså hade flagnat av och det var helt ruttet trevirke i. I, i, I verandan. Det hörs ingenting för han sänning här längre. Jag har volymen på högsta faktiskt. Nej, det hörs ingenting. Här ah, nu. Det tar bara hundra år för gubben att få igång en låt också. Och ibland tar det en sån tid också att slingan kommer in när det har gått 60 sekunder. Då kommer ju slingan in. Så det var också någonting som var trasigt förra lördagen. Webbradion för Stockholms närråde, Det var ju trasigt i flera dagar in på veckan alltså innan, innan det, det behagade fungera. Och nu idag så blir det ingen sändning på 88 MHz klockan 18 till 18.30. Utan det är ju ett avbokat sändningstid. Det är ju ett uppehåll här nu på lite obestämd framtid. Så vi ser ju framöver. det ju, måste betala fakturerna här nu varje månad. Och så kommer jag kommer hålla på till... Ja, maj eller juni då innan det blir... ...färdigt. Ja. Rockklassiker Evneborg. Och... Ja. Telefonen med titelstudion är ju då 0225 60143 0225 60 143 Vi <skratt> kan se Här hör vi Uppningstonen från IP-telefonen. 022 022560143 60 143. 02 -60 143. Vi kan inte använda kanal 1 här. Vi får ju vänta tills nästa vecka. Det är fel att Vi har ingen support på helgerna där? Och man behöver inte prata politik heller. Om man inte vill det. Så vi har ju skivspelare här. Jag får hämta skivor i ett annat rum också. En del skivor är helt ospelade också. Jag vet inte vad jag har fått tag på. Här Det är ju svarta musiker också. Men klart jag köpte ju sånt själv på början på 80-talet där. Jag fick väl av min pappa också när han hade gått bort. Jag fick ju sköta hans dödsbo. Vi har militärmusik också. Flera plattor här från dåvarande Västtyskland måste det vara. Det kan vara tidigt 70-tal faktiskt. Och man kan se också på många plattor här att de inte spelade någonting. Jag vet att min pappa körde returpapper på Östermalm också. Det finns en bild när han träffade kungen också. På Sveavägen var det väl. Det är nog en bild från 1970-talet faktiskt. Kungen pratade med min pappa. Han skulle undersöka pappersinsamlingen i Stockholm. Och så fick han möta min pappa. Och då fick man slänga påserna över, över lämmen där på lastbilen. Men sen kom det sopbilar med komprimator då. Jag hängde ju med där den där lastbilen på söndagarna brukade det vara. På 70-talet alltså. Jag fick också jobba på en restaurang också faktiskt i gamla stan med jag är Och där var någon som snodde pengar. Och sen den som hade restaurangen anklagade mig för den stöden faktiskt. Och de hade musik också där. Så jag tog med mig faktiskt kassettband med Med Slade och Sweet Och Backman Turner Overdrive Och Electric Light Orchestra och grejer Det låg på kassettband Kusin Vitamin hette en restaurang Jag var diskare där Fick jag 50 kronor Faktiskt Det var det första yrket Eller det första Lilla jobbet Vi ska se så pengar som helst, måste man ha en professionell se det bränna, annars så Öbbe det jäkla bara. Ja, ja det. Du vet just... jag, när Gunnar försökte skicka hit sederskivor ja. och de repade ut postdistributionen eh, som gick ut. har ha, ni för bandspelare du körde upp det där på på dag? Ja, det är Philips där bästa sort. Jaha, ja, Philips kan jag tänka mig. Ja, det är en, en, en DCC, det kan en, antingen ha digitala kassetter eh, eller vanliga Men eh, det är klart att har du skickat det skickat post så kan det finnas en, eh, någonting att det hänger upp här Ja, det är där, det, är. ja Jo, e ska det ju fortsätta förändra i hela nästa år också? Ja, antagligen om inga problem uppstår När behöver du lite pengar, det är, det är det som är stora det det repareration av taket så det kostar ju. Alltså har du lagrat taket nu i alla fall? Ja, det, jag vet inte än. Det är det, det, det fulla regnaste. Att jag ja. Ännu. Ja, det är dyra grejer att det kostar en så där honom idag. Ja, just det. det annars så, så, så, så blir det hela liksom förstört. Men <hệng> det var big fusk Ja. Det är ett dåligt så, så, Ja, just det. De, jo, du det. Eh, vad ska jag säga, det är, har ingen, det, kan du inte sätta igång och spela en liten ordinsplåg som förra gången? Jo, ja, det kommer. Ja, men gör det på en gång. Ja, det kommer längre fram. Ja. Jag tar det In, de, ja, just det. det är efter är helt enkelt höra nu tycker jag. Nu, nu tycker jag att du lämnar över luren till någon annan, ni säger så då. Ja, då okej, okay, Ja, det var det första samtalet, nu är det ju uppe på 81.2.1. Och vi kan ju starta så jag kommer en radionordforsättningen på den eh, kassetten där. Ja, kort paus nu tror jag att den inte en problem. Ja, den ljuden var rätt kul faktiskt, men jag drog ner den ljuden. Men äh, jag har svårt att fatta att han skulle kunna ha kommit upp på taket där faktiskt, äh, gubben. Det låter väldigt konstigt faktiskt. Ja, telefonen fungerar i alla fall här kopplad nu till, till studiemixaren. Och vi har 02.25.60.143. Vi hade alltså fel på kanal 1 här. Vi får vänta tills nästa vecka med supporten. kom i USA. Vi har en ny serveradress för kanal 3 extra. Och kanal 4 var det väl. Och förra lördagen var det fel på webbraden för Stockholms närradio. Det tog flera dagar innan det fixades. Och vi fick fel på... Stadsnätet i Hedemora, Avesta, i åtminstone ja, Hedemora. Ingen information på Altele. ingen information på Hedemora Energi, Dada-Demokratern skrev ingenting. Men jag vet ju att det är just nere i Stockholm som, som skickar upp signalerna så att de har en driftinformation där. Men det var även... Och sen på tisdag eftermiddag så började jag få att började det började fungera. Och B-datorn hade varit avstängd också. Den startades upp och ja. För det var väl så att det funkade på B-datorn ganska länge också. Innan den slutligen la ner. Ja, det var lite konstigt faktiskt. Även fast det var en driftstörning här på Hedermorna stadsnedsen fungerade B-datorn ganska länge. Men till slut så, så gick det också ner. Faktiskt. Till slut så funkar inte B-datorns internet heller. Men i början så gick det med B-datorn, minns jag. C-datorn hade varit avstängd också och startades upp. Och då var det helt normal uppkoppling ett tag. Sen var det lite avbrott, kort avbrott och sen försvann det igen. E-posten kunde funka ibland. Uh, ibland så kunde man komma åt vissa sidor, till exempel Google- men sen kommer man inte vidare. Ibland kommer man vidare också till Sveriges Radio. Och sen rätt var så funkar det inte tag igen. Och dagens tekniska problem med C-datorn, tjafset där. Det var, ja, jag fick felsöka och sen åtgärderes det hela. Man kan ju då felsöka och begära åtgärda, den, ja, felsökningsprogram så finns i datorn. Så det löser sig också. Sen fick jag koppla av från porten till telefondosan här. Den är inställt också här med RARMA Radio Schemalagd inspelning också på kanal 1 va? Men kanal 1 är ju då inte i funktion här. Den, får här Så här 1, Den får vi leva utan här Under ett tag framöver nu Faktiskt På C-datorn här då Packyard Bell dator Windows 7 från England vi har en IBM-dator också från 2002 och sen från 2006 har vi en Siemens-Fuitsi. Från 2012 tror jag det är, eller om det var 2013 har vi en hp 655 laptop-Berborg. Och vi kan ju höra efter det här, och vad förskräckligt skrammel. Så det dök upp lite nya tekniska problem här. Vi har ingen kanal 1 här. Så att, men vi får vänta tills nästa vecka Det är ju helg också chip har väl ingen Support på helgen där borta i Amerika Vi har ju uh, Lars Agerstig också En lång intervju med honom Men jag sa väl ingenting att jag spelade in Så att de har lagt in honom på Uppgraderade Eller på kontot där Sverigekanalen på Skype Men Lars Agerstig Är ju bosatt på Filippinerna sedan många år eller ja sen några år han hade ju en sjukdom också så det blev mycket bättre där nere och sen var det någon slags undervägsmedicin också som han som han upplever är en, en, en, en ett, ett mirakel då så att säga han han är fri från sina smärtor och de här sakerna och sen att han bor på Filippinerna för att få uh, värmen och solen så han mår han mycket bättre uh, då har de en annan tid också där men det skulle vara ett oväder som skulle drabba Filippinerna. Tidigare oväder har han ju sagt att, att det var inte honom för han bodde inte i det området va. Det finns olika områden så säger säga. Lars Ågerstig. Jo jag gjorde en lång inspelning också med honom men jag sa ju inte att jag spelade in. Uh, Lars Ågerstig vet jag inte om jag har i... Marie Edenhager misslyckades med sitt Bålänge-parti vet jag i alla fall. Hon kom inte in. Det var ju 800 röster någonting och det var ju alldeles för lite det. Hon misslyckades efter uteslutningen ur SD att, att komma in i, i Bålänge kommun med Det står Stockholm här. Det gör det, ja. Stockholm, Sverige. Men han är ju bosatt på Filippinerna. Hur går det med stormen? Hur går det med stormen? Fråget. Ja, vi behöver inte uppgradera skypen nu. Tack för det. Hur går det med stormen? Frågetecken. Enter. Det så Stockholm, Sverige. Men han är bosatt sedan några år tillbaka på Filippinerna. Och han hade ju... baserat sitt liv av verk och smärta. Det här va? Och han mår ju mycket bättre. Dels också av värmen och solen på Filippinerna. Och... och eh det var någon mirakelmedicin också, en vattenrengöringsmedel som han använde på något vis, Utav någon gammal skröplig gubbe som har tagit fram det. På Skype heter vi Sverigekanalen om ni vill medverka här. Bloggaren från Karlstad, eller Karlstadbloggaren från Värmland är icke med idag då. Ja, missat samtal. Men det här var ju gammalt det här. Han... Ja, han är offline. Ja, men... Äh... 5 december 2014. Missat samtal från Johan Persson. Äh... Ska vi se. Från Huddinge. Välkommen... Att medverka på radion från klockan 17.00. Det är rågar älter. Vi har en telefon som fungerar här på 02 60 143 022560 143 Jag har en och en annan sådär samma kärlek som har olika namn och ibland så har man ett karnamn också. Så problemet med internetuppkopplingen på C-datorn efter en avstängning lyckas jag felsöka och åtgärda. Och sen koppla inte telefondosen här. Vi har ju kopplat då telefonadapten till en studio mixer. Eh, telefonnumret är 0225 60 143. Ja, det är en svag regering. Socialdemokraterna eller socialdemokraterna kommer ju inte upp i 35%. De har haft monopol i många år också över den svenska politiken. Och de byggde de här betongförorterna också, miljonprogrammet. För det var ju en katastrofal bostadsbrist. Och sen kom det då massa utlänningar- och förstörde allting och tog över de här med sina parabolantänner och sina gängbråk och sina bilbränder och mord och knark och våldtäkter och attentat mot poliser och, brand och räddningstjänsten. Och För det är mesta som händer i de här förorterna med majoritet utlänningar alltså. Det är ju inte svenska som håller på så här till största delen. Eh. Uh och på 20-talet bedrev man rasforskning också. Man steriliserade människor så att de inte kunde få barn. Man använde också röda fanor. Och de röda fanorna i socialismen och kommunismens namn har ju då dödat ungefär 150 miljoner människor. Vi hade också en kärring som heter Brigitta Dahl. Som eh, en sociohora som 1975 eh, hyllade Pol Pot och Campuchia. Som sen begick folkmord och dödade över en miljon människor i Cappuccia. Och den här sociohoran Birgitta Dahl som jag såg en gång i Uppsala. Hon tog emot en delegation med asiater på tågstationen i Uppsala. Hon åkte nämligen Uppsala pendeln. Hon har alltså hyllat massmördaren Paul Pott. De röda kmererna har hon hyllat då 1975. Och de har mördat över en miljon människor Uh, folkmord alltså. Hon hyllade hon hyllade folkmordet på, Campuch i, på Campuchia, Campuchia Så begick som de röda kmererna. Hon hyllade Pol Pot 1975. Och det finns citat från det. Och uh, man kan tycka vad man vill om Kontra-tidningen också. Contra nu där. En ganska ful hemsida. Men de har i alla fall ett arkiv där. Och jag ska ha också en tidning någonstans. Fanns det kanske ligger i källaren för det var ju såna enorma mängder med för dessa artiklar och okay. grejer, men från kontratidningen så ska det finnas då kanske Tommy som vet fast jag är inte hans bästa polare men uh, jag rev ut just de där sidorna som hade rubriken från kontratidningen jag fick nämligen kontratidningen ibland av min pappa som körde returpapper på Östermalm uh, Socialdemokraterna ville värna om den, om den svenska rasen och det var då flera citat från socialdemokrater i Sverige. Det var nog 20-30-talet va? när de hyllade. De åkte ner till Tyskland också faktiskt och begrundade framgångarna som Adolf Hitler hade på det socialpolitiska området. Och Sen 1946 så tog man fram ett program på 44 punkter där man bjöd in Per, per Engberg från Nysvenska rörelsen som politisk sakkunnig. Ganska anmärkningsvärt faktiskt eftersom man brukar kalla Per Engdahl för en fascist. och Socialdemokraterna samarbetade alltså med nysvenska rörelsen och, och fascisten Per Engdahl som blev sakkunnig till att fram, ta fram det här programmet. Man inspirerades till stor del av framgångarna som hade skett i Tyskland. och Även om det var röda rötter och kommunist -svin på 70-talet och jag var ju själv en röd råtta också som stödde FNL och blev kallad för kommunistjävel. Jag fick ju ta bort det där klottet i skolan. Men eh, i de här skolböckerna som fanns på den tiden så kan man faktiskt läsa att eh, Tyskland fick ner sin enorma arbetslöshet och det begicks en rad framgångar för arbetarklassen i Tyskland. Man införde olika lagar och förbättringar och höjde, kunde höja lönerna och förbättra det sociala eh, livet helt enkelt. Man hade organisationer som tog hand om småbarnen så att föräldrarna kunde åka på semester och så vidare. Och sån står att läsa också i de, här, i de här böckerna faktiskt. Ja hör du Georg, hur förlöper det annars för dig då? Hur är det med mathållning och allting klarare ja, nu då? Lennart var ju med på Råde i också i många år i den där studien och sen. Jag fick också Werner Örn också tag faktiskt där som lärare och han var ju mycket speciell när det gällde historieundervisningen. Werner Örn bildade också 1974 Narva-förbundet. Jag hade honom någon speciallärare under en period. Jag kunde inte vara i de här stora klasserna. Man måste ha en liten specialklass med mycket färre elever. Det går inte att lära sig någonting i en klass med över 30 elever. Alltså. Det är ingen som bryr sig om när man sitter längst bak och inte hänger med riktigt Uh, nu ska vi se. Ja, Werner Örn gick ju bort för några år sedan nu och han blev ju väldigt gammal. Han blev väl inte hundra men han måste ha varit långt, över 90, alltså. Och uh, Han bildade ju, jag har ju en klassfoto också på honom när jag står längst till vänster där då. Det ha varit 1973 kanske. Så en period hade jag honom på Katarina Real där. Erikstadskolan är idag en av Stockholms största skolor med cirka 1500 elever från 1 till 9 och förskola. Men på min tid så var det en grundskola från 1 till 6. Och det var en film på YouTube som jag såg nästan hela filmen och den inspelas till största delen just på Erikstadskolan. Jag fick ingen, inget svar från rektorn där på skolan men på min tid så var det alltså en grundskola från 1 till 16. Och sen var det Katarina Real. Uppe på Södermalm i Allhelgona kyrkan där. Allhelgona gatan som gällde för att gå vidare med år, årskursen 7, 8, 9. Och min moster Lotta avslöjade också för några år sedan att hon. Som jag trodde var så väldigt duktig. Som hade varit duktig också på Eriks Men när hon kom då, precis som jag, senare efter henne. Hon är ju snart 60 nu. Så fick jag, eller hon fick problem i årskurs i det högstadiet då på Katarina Rial. Ja, alltså 7-an, 8-an, 9 För Eriksdalsskolan där nere vid Eriksdal. Det var ju bara 1-6. Det var ju en grundskola på den tiden. Va? Det är det ju inte nu, men, men då var det ju så. Va? Vänta. Och man hade haft då femmer och treor och så. Men sen kom man då till sjuan, på Katarina Real. Och jag och Mikael Sklander började ju skolka. Vi var ju kolla på tåg istället. Men vi ju i alla fall vara halva dagen. Men, men sen orkar vi inte mer. Vi, vi, vi var i skolan från början så att säga. Om inte jag pillar mig själv i nesa med, med en liten penna där så att det kittlades. Och sen brukade jag nysa. Och så sa jag till mormor också. Det hör väl att, hur förkyld jag är. Jag nys ju hela tiden sa jag. Så jag körde det där pentricket faktiskt. Man pillade sig med en penna i näsan och sen kittlas det och så nyss man. Så mormor fick ringa upp till skolan och säga att jag var ju så förkyld så jag kunde inte komma till skolan idag. Men när man gick till skolan i alla fall. Ibland var man väl hela dagarna men det var fruktansvärt sekt och tråkigt. Men det blev mycket svårt i alla fall. Och Lotta då, min moster, berättade det för några år sedan också att hon helt enkelt hade varit duktig där på Eriksdalskolan. Men så blev det ju då så väldigt mycket svårare helt enkelt. 7, 8, 9 var ju eh, mycket svårare helt enkelt. Och eh, det var inte bara jag som hade svårt med matematik. Idag har ju ungarna datorer. De har ju mineräknare och grejer. Det hade inte vi. Vi hade absolut inga datorer. Vi hade inga mineräknare. Utan det var huvudarna man skulle räkna i och, och stapla upp de här. Och ta bort den etta. och, och du vet det där. Man gjorde en stapel. Men hon fick en uppgift i alla fall som hon inte klarade av helt enkelt. Och hon, hon sa till läraren att hon förstod ingenting. Hon fattade inte. Så jag vet inte vilka betyg hon hade. Men jag hade ju då usla betyg. Men kom ändå in på Polhemsgynasiet. Först kom jag inte in men så var jag en som hoppade av. Så att jag fick en plats på verktygsteknisk linje med svetsning, svarvning och övriga vanliga ämnen. Och gick också ut därifrån med dåliga betyg. Men det spelade ingen roll. Jag började i alla fall... På mitt eh, drömyrke. Vi kunde ju se tågen också ne nedanför där. Idag har de byggt hus nedanför. Men på den tiden så kunde man se ne järnvägen. Och man kunde se tågen helt enkelt. De drog ju vagnar från tomteborda nere till Stockholm central. Som de lastade post i. Och då skulle jag där skulle jag jobba sen i 26 år. Och det visste jag ju att där skulle jag ju börja. Och, eh, första december då. Jag gick, ut eller jag gick ut Katarina Real då. Våren 1976. Började Polems gymnasiet hösten 76 och gick ut våren 78 och började första december på statens järnvägar 1978 och jobbade totalt. Och efter 2001 var det trafikär som sedan gick straight och hell och avskedade hundratals människor och sa upp alla avtal och skrotade de här radioloken och allting. Men det var ju så att svetsa och svärva och sånt det var liksom inte min stil va. Så det var dåliga betyg Inte på Eriksdalskolan där Ettan till sexan Men sen Katarina Real 7-8 nian där var det En del rökte hasch också Det känner man på lukten va och, och ja Redan på Eriksdalskolan Hade vi en kille som heter Egon också Han, han lever väl inte idag Ja, vi hade en växlare också som hette Alexandersson också, som hade extrema alkoholproblem och när jag såg honom för sista gången på tunnelbanestationen vid Liljeholmen där på en söndag jag skulle byta tåg jag bodde ju där i Messmankransen. det här var ju tåg mot Norsborg jag hade väl jobbat då på eftermiddagen på väg hem till Messmankransen. men i alla fall han var ju helt enkelt stupfull och, och, och slocknade på en bänk där och det var här var på en söndag och jag vet inte om han lever idag överhuvudtaget alltså. Ja, helt, helt packad alltså. Årtal var det där 5859. Eh uh, Man trodde ju inte heller att, att det skulle delas upp de här verksamheterna. Det började med banverket där från gamla SS uh, banavdelning var det ju, som det hette. Men det var ju en lång process i alla fall som uh, finns, finns att läsa också uh, i uh, SJ-nytt också, som jag hade i slutet på 1999. Då fick det min postbox där som anställd. Och jag kunde åka gratis tåg också. Men det fick man ju inte göra till och från jobbet. Men det gjorde man ju med vissa undantag på, på tåg. Men eh, bolagiseringen var ju noga förberedd så att säga. Och den blev ju inte speciellt bra. Trafiker och sen iss trafiker gick ju aldrig bra från början. Det var ju dåliga avtal med det nya då, SIAB. Och efter ett år så avgick den första chefen. Jag tror han hette Gustav Sommerskägg. Och, och sen var det flera... Kolbe hette en chef också ett tag där. Och vi hade en källensk chef för Stockholm och Uppsala. Men han har också hoppat av. Och E-trafikär finns inte kvar heller. Det ingår i ISS-transport. Men han, han bodde i Uppsala. Och han både bor och jobbar i Uppsala idag. Han hette Claudio Espinosa hette han. Jag fick inte ha solglasögon på mig heller längre. Som jag hade haft förut. Det var ju ingen som hade sagt någonting. På SE-tiden. Det var en för en gång som jag om jag såg någonting. När jag växte med solglasögon. Men det var så starka lampor helt enkelt. I belysningen där. Jag kan berätta att de har invigt en postterminal i Rosesberg i alla fall. Och att Rosesberg, eller att Tomteborda postterminal som invigdes 85 och som vi började växla posttog där 97. Den kommer att läggas ner. Och banhallen vill SL bygga en på. Och vad som ska hända med den här enorma byggnaden som posten har. Som sen blir tom va. Från början hade man sagt ett högre antal anställda i Rosersberg. Och jag vet inte om tågen har börjat då gå via den terminalen i genomgående spår. Men inte borde komma att avvecklas och läggas ner. Och påstågen kommer att utgå från Rosesberg mot eh, Sundsvall. Och med vagnar söderut till eh, Norrköping är nedlagd. Men de har ju då... Eh, Nässjö och Allvästa och det är väl Hässleholm och Falköping och Göteborg och Malmö är det väl va. Man lastar och på posttåg. Och i 160 blås de där. GBL-vagnar var ju ombyggda godsvagnar från Hobis. Med nya underredan med hjul från England som kunde gå 160 faktiskt. Men det var väldigt lätta vagnar vagna tydligen, För jag skulle tycka koppeln en gång faktiskt. Då började vagnjäken rulla iväg fast det var en doja bakom. Eller fast det var nerbromsad. Och radioloken är ju i princip. Uh ja, det finns väl några kvar tror jag uppe i Notviken där. De här ombyggda från UB och, och ombyggda från UUD var det väl. Jag var uppe i 55 knyck faktiskt i uppförsbacke mot Kalberg Men det var väl så att den här in interndosan var väl steglös faktiskt. Den, var inte ned den kopplade inte ner på 27 km h timmen som den vanliga radedosen faktiskt. Och den första radiostyrda dosan den hade man på sidan och hängde och åkte fram och tillbaka. Den var en väldigt tung sak då. Och så fick man från Åkesson var det väl uppe i Piteå va. En betydligt mindre och lättare grej. Som han hade på magen. Med en joystick. Man kunde ju tuta och fram och back. Och sanda och... Konstant pådrag. Och, och ligga på nollan och allt det här. Styra loket då. Och på loket fanns en stor sändare också. En tung låda med massa lampor som blinkade. Och en intern dosa. Så det var från 1991 vi började. Vi hade från 1997 också. Och under några år... RC-loken 1027 och 1039. 1027 försvann sen i Göteborg. Och 1039 försvann också ut på linjen. Och används idag av SCAB som växlingslok. I på Solna Utan radiostyrning faktiskt. SCAB har inte några radiostyrda lok. Så att SCAB har inga radioloksoperatörer. Som gamla SJ hade. Eller med tiden fick. Vi hade ju också en kollega Per Strid som flyttade hem till Avesta faktiskt. Man fick inte jobba kvar som växlare där i Avesta. Man drog ju ner. Men han gick vidare och utbildade sig faktiskt. Han kör godståg idag ända upp till Ånge. Och man byter ju också förare på vissa platser. Bland annat Storvik och Bollnäs och långsel och så vidare. Man måste ju byta personal på vissa ställen. Och sen får de väl invänta tåg och köra åt andra hållet så att säga med tanke på var han bor någonstans. Karlstablagaren skrev också att förra eller lördagens sändning där gick i käppräkt åt helvetet den 29. Ja. Men även idag, även idag har vi lite här. Vi kan inte använda kanal 1. Vi har ju flera kanaler att välja på och kanal 1 och 2 hänger ju alltid ihop va? Det finns ingen skillnad som säger, utan det som hörs på ettan hörs på tvåan eller tvärtom. Det man hör på tvåan är samma som man hör på ettan. Det är härligt här. Jag har precis köpt en tider för 50 spänn. Jag kan inte Andersson ringa in här och Så vi får klara oss utan kanal 1 tills vidare och det är fel och det är en betalserver i USA De har väl ingen support nu på helgerna här då. Och jag har begärt att de ska kontakta mig på en annan e-postadress. Ja. Telefonnumret till studion är då 0225. 60 Vi är också ute nu på Skype Och efter avstängning Så blev du ju tjafs här på c datorn Men jag körde en felsökning Och lyckades Åtgärda Någon form av täckningsproblem problem Med internetuppkopplingen från c här, Så att uh jag vet inte hur det går för Lars Agerstig på Filippinerna faktiskt. Det är ju ett oväder som ska drabba Filippinerna. Det var en gång tidigare som han inte drabbades. Han bodde inte i det området. Det var en del av Filippinerna som drabbades och inte, inte där han fanns. Faktiskt. Det klarade sig den gången. Den här gången vet jag inte. De har ju en annan tid också. Jag nämnde ju en svag regering. Ja. Vi fick ju då inte upp Socialdemokraterna eller Socialdemokraterna kom inte upp i 35%. De hamnar väl slutet på 31%. Då. Miljöpartiet eh, ligger väl och låg då väl på kanske en 7% ungefär. Och man vägrade ju samarbeta med Sveriges tredje största parti- jag röstade ju inte alls där. Eh, Sverigedemokraterna är ju som pest och det är ju pest. Eh, Vänsterpartiet var ju med också i förhandlingarna men sen blev det ju alltså ingenting. Oklart vem som drogs ur utan det blev en regering, en svag regering bestående av socialdemokrater och miljöpartiet men där var inte Vänsterpartiet med. Och. Det har inte gått, inte gått så bra för Stefan Löfven från början. Och han har klar gjort också att det blir inga som helst samtal med SD. Och eh, det normala är ju då att eh, Sverigedemokraterna som inte tillhör något block. För vi har ju en blockpolitik och SD tillhör inte något. Man tillhör inte det, det röda, gröna. Och man tillhör inte alliansen. Det är två block vänster och högerparti eller vad man säga de kan säga att SD är ju ett högerparti, högerextremister men det stämmer ju inte då, alltså SD är ju inte något block de är ett eget parti så att säga, finns inte med i något block där och vänster höger, ja, det är så förlegat det här vi kommer från Frankrike också hattar och mössor de satt på vänster sida och de andra på höger sida och då blev det vänster och höger men det är ju helt förlegat det här på Skype heter vi Sverigekanalen om ni vill medverka. Vi heter alltså Sverigekanalen på Skype. Och jag hoppas att ni är med oss även om kanal 1 inte finns. Så Kom ihåg det nästa gång om kanal 1 inte fungerar så får ni ju då ju gå vidare. I första hand så är det ju kanal 2 ni ska lyssna på. Som fungerar som en slavsändare kan man säga till kanal 1. De hänger alltid ihop. Så ligger vi också på kanal 3 uh, extra som vill ha en ny serveradress va. Ja det har vi. Och vi har kanal 4 extra och vi har kanal 5C. Och vi har den 6 december 2014. Och jag är lite täppte nesen. Och så är man ju tvättade avverta. Såna heavy metal hår. Så man, man är lite men Man måste sköta för man är ju smutsig hår borta. Man bara klyas. Blir man ju helt i garnen och drog. Ja. Ja. Eh, en svag regering ja. Och det normala, det normala som har varit rutin i riksdagen är ju att. Om man inte kan stödja. Något utav blocken. Eller man kan inte stödja. Regeringens budget. Allianspartierna röstade ju på sin politik. Men SD då som inte tillhör blocken. Och som har gått så starkt framåt. Om man ser genom årens lopp här. Så valde SD faktiskt inte att lägga ner sina röster som väl alla hade räknat med. Utan man har bestämt sig för att fälla varje regering oavsett om den är röd grön eller ja, vad de andra färgerna är. Fast man inte heller tyckte om alliansens budgetförslag så valde man att rösta för alliansens budgetförslag. För att fälla regeringens budgetförslag. Taktiskt alltså. Då kan man tycka vad man vill om. SD la inte ner sina röster. Man röstade på alliansens budget fast man egentligen inte tyckte om den heller. För att man ville fälla regeringen. Stefan Löfven avgick aldrig. Eller avgick inte. Han avgick aldrig. Han har inte avgått. Regeringen sitter kvar och måste då genomföra alliansens budgetförslag som har gått igenom med stöd av SD. Det egna budgetförslaget har ju då röstats ned. Mycket märklig situation bara det. Och sen har en gamla svetsaren som ser så glad ut, mungiporna hänger och han värmer för mångkulturen och bor själv i Vasastaden, jävla hycklaren nu svor jag också. Men eh, Sosse-nollan. Han skulle passa bättre på svetsa tror jag. Än att styra landet. Det var engelska tidningar också som hade hånat honom också. När han vann valet också. Så här går det när man väljer en svetsare som statsminister. Men... Mungiperna hänger och en svag regering och vänsterpartiet var inte med heller. Men att vänsterpartiet hade, varit med, hade inte varit så mycket stor skillnad för vänsterpartiet är också väldigt svaga. Och, och Sjöstedt har ju också erkänt på p att, att det gick inte så väldigt bra för vänsterpartiet. Och det var också svaga partier i alliansen där med lite över 5% bara va? för, för löv där ni vet. Och, och så svaga Moderaterna ska inte tala om hur svaga de blev. Så det är många partier som har haft problem länge. Ungdomsförbunden har ju stora problem. SD har väl 15 000 medlemmar och ungdomsförbundet har väl 5 000. Och I övrigt så går det mycket dåligt för gammalpartierna och deras ungdomsförbund och det är dåligt. Många politiker blir bara äldre och äldre. Och det skulle behövas mer kvinnor också i politiken än de gamla sura gubbjävlar Jag återkommer. Vi hade ju en kroknes också som fick ont i ryggen på sveavägen Men så kan det gå för landsfredare faktiskt. De förtjänar ju att dö. Men uh, han var ju väldigt stolt över att han stoppade Radio Syd faktiskt. Han hette visst Olof Palme. Uh, så kan det gå för landsredare faktiskt. De får grillas i helvetet. Han brukade, han brukade kritisera då diktaturer. Men han kunde gärna åka till Kuba och träffa Castro faktiskt. Där man ju bara hade ett parti. Och där oliktänkande spärrades in. Och man fick inte resa fritt ut ur landet. Och folk försökte på enkla farkoster lämna... Kuba för att försöka ta sig till USA, ni vet det här. Men Kuba var väl en diktatur, men det tyckte inte Palme. En enpartistat. Och hur mycket bistånd har vi skickat iväg till de här korrupta enpartistaterna? Vi kan ta ANC totalt under alla årens lopp. Det handlar om en summa på ivrigt påhäjjat av, av socersvinnan i Sverige och röda råttorna. Uh 25 miljarder kronor. Vi hade en väpnad gren av ANC som jag inte kommer på namnet på en artikel i Nordiska rikspartiets tidning. Uh, necklacing. Vi hade en intervju också med Socialistiska partiet på 80-talet faktiskt. Och hon sa så här, det är inte sanktionerat av ANC. Det var en väpnad gren inom ANC. Som hade något namn som skulle vara någonting med spjutet. Men de använde alltså. De som samarbetade med den vita. Tillfångar togs. Och ja. Ett bildäck över halsen. Man hällde bensin. Och tände på. 800 grader. Gummi smälte sakta in. Och det blir en mycket plågsam död. Necklacing. Och denna metod användes. Och det var väl hundratals, kanske tusentals som, som brändes i el med hjälp av bildäck i den här avrättningsmetoden necklacing som begicks av en vepnad gren inom ANC som totalt fick 25 miljarder kronor av Sverige och främst av uh, sosisvinen. Uh, 25 miljarder kronor, ja man kan få ganska mycket för 25 miljarder kronor men vi, vi valde att skänka bort dem till en terroristorganisation som heter ANC och den här gubben då var ju dömd för medverkan till mord och sabotage och, och, och, och, och terrordåd mot den sydafrikanska staten och det var därför han fängslades helt enkelt och han vägrade ta avstånd från våld som metod och sen tänkte han om Sen fick han ju släppas ut. Va? Han var ju alltså en... Och när de vita kom från början då till Sydafrika så var det ju bara ökenområden och spridda stammar så att säga. Det bodde alltså inte människor då i, i stora områden helt enkelt på den tiden. När de här hollandarna och engelsmännen och tyskarna kom. Från början där nere och... Vi har mängder med exempel genom årens lopp. På korrupta enpartistater och våra skattepengar har skickats ner till de här staterna och, och korrumperade. De skulle använda sig D och D och hur blev resultatet? Var det verkligen de fattiga människorna som fick tillgång till de här pengarna eller försvann pengarna in på något konto någonstans i Sverige kanske? Vi har insamlade kläder också för några år sedan där borgmästaren i någon korrupt negerstat i Afrika där tog hand om de här kläderna i stora container och öppnade en affär med sin fru va? och sålde kläderna i en affär som skulle skänkas bort till de fattiga från Sverige alltså i insamling och tjänade pengar på de här kläderna som kom i container och skulle delas ut gratis till befolkningen han och hans fru tjänade pengar på att sälja kläderna från Sverige, från insamlingen. Men de skulle inte säljas. Folk fick betala. De fattiga fick betala pengar för de här kläderna. De skulle ju delas ut gratis. Och det finns mängder medel och även palestinierna har ju korrupta ledare också. Tyvärr, alltså det är mängder med projekt från Sverige och andra länder som, som där pengarna har försvunnit. Man skulle bygga bostäder och så vidare. Och nu ska man bygga upp det här igen som Israel har förstört. Och det ska bli nyval också i Israel här. Och inte länge sedan som det var judar som skrek i Jerusalem. Döda araberna skrek dem och, och det fick man veta på Palestine Today här. en svag regering ja och eh, Löfven ska då sitta kvar och han ska genomföra Alliansens budgetförslag. Hans eget förslag har ju då fällts av SD. Han har ju utlyst också. men Jag tyckte David Long i dagens Radio SD-sändning som var ny sa det att det ska tydligen avgöras slutligen här nu i december om det verkligen blir ett nyval. Det ska tydligen godkännas i kammaren av ja på något vis. Men det här gäller ju inte kommunalval och inte landstingsval. Och under min livstid kan jag inte minnas att det har varit någon nyval tidigare. Och hur kan man vara så dum att man tror att, att valresultatet i mars månad den 22 skulle bli väldigt mycket annorlunda än det valresultat som var i september 2014. Jämfört med det nya extravalet för riksdagen den 22 mars 2015. Några större enorma skillnader kan ju knappast ske på så kort tid. Några enstaka förändringar på något enstaka parti uppåt eller neråt kanske. Va? Men det kommer inte förändra den politiska situationen. Med ett mycket starkt SD, runt 13 procent, som inte tillhör något av de här blocken. Vi har ju block i Sverige. Vi har ju vänster, vi har ju höger och USA har ju bara två partisystem. Man har ju då demokrater och republikaner, kallas det ju för då. Det är den här förlegade blockpolitiken. Vi hade ju också under andra världskriget, när Sverige var utsatt, vi drabbades ju aldrig, men det var ju nära. Vi letade, vi ju då tyskarna passera igenom Sverige... Ja, hallå. Ja, hallå, hallå. Ja, du hörs här nu. Är du ute i sändning nu eller? Ja, det var fel på internet förra lördagen. Ja, det är fel nu mer. med. Nej. Ja, jag lyssna i men det går inte att komma in. Ja, kanal 1 är trasig. Och det är fel, med allt i USA, men du kan lyssna på kanal 2. Ja, det hittar inte jag. Jag har bara 4 och 5. Vi ligger ut också på kanal 3 extra med ny serveradress och kanal 4 extra och kanal 5c. Du kan gå in på kanal5c.listentomyradio.com Ja, det var ju en bök jag Ja, ah, du, kan, du, du kan gå in så här. Du kan gå in på korta punkt nu. Alltså, korta punkt nu, snedsträck, eh, kanal 5c extra. Jag kan ta det sakta. Korta punkt nu. nu. Ja. Korta punkt nu. Snedstreck kanal 5C extra. Ja, jag hittar den. Men kanal 1 är som sagt var trasig och det är, är felamelt där. Jag kan inte komma in och göra någonting där. Det blir någon, det någon sån här någon error där då. Ja hur. Ja, ja, hur som helst. Jag ska bara tala om att jag sitter på en stämma nu i ja. handen och dära dragar uppe i själva handen där då? I handen, ja. Hotell Hotel I... Quality Hotel där. Det ligger högt upp va? Nä. Det är en vanlig, vanlig hotell. En stor nedervåning på hotellet. Hotel Quality heter oh, jag vet. Det ligger där uppe i handen. Jag vet precis vad det är, ser du. Ja, där är i alla fall. Jag lyssnar på ett jätteroligt stans från Värmland nu som heter Tre och med komp. Och det var en massa med olika artister och Ja. Det djurbord och det var dansar och det var allt. Men hur kan Kan du, har du CD-skivet i försäljning då du? Ja, jag köpte tre och med Tre stycken? Nej, gruppen heter tre och Men har du köpt på plattor? då? Ja, jag köpte den. Jaha, vad, ko fem. vad kostar de då? Undring. Kan du inte brä bränna dem åt mig sen och skicka då? Ja, det kan jag göra med tiden. Är det, är det dragspel eller är det fjol? Vad är det? Nej, det är, ja, det är dragspel och gitarr. Ja, ah, okej. Okay. Är det bara gubbar eller är det tjejer också som spelar? Ja, tjejer, det är tjejer som spelar och drar roliga värmlags-historier. Jaha, vad kul! Och så är det killar med också. Nej, det är, det är jättetrevligt. Ja, är det mycket folk då? Ja, det är massor. Ja. Ah. Det är hundratals. Ja, det är väl nästan... Ja, det kan inte vara... Det kan inte vara mer alltså. Det är Stockhol Stockholm spelmans spelmans. Spelmansgille va? Nej, nej, nej, det här är ett dragspel. Ja, det är bara dragspel. Vad betyder gille egentligen? Stockholmsgillet heter det ju. Ja, gille. Det är ju en gammal svenskt ord för en sammanslutning helt enkelt. Ja, ja. Du kan gå in på slags där gille. Jag sitter här med... Och jo, hon är dansare på Svenskt eh, slagsta, slagsta Folklandsgillet Men du, Stock så, ja. Stockholmsgillet vet du och Teby Spelmanslag de ingår alltså i, i Dalarna Spelmansförbund Vad det tycker jag är lite konstigt faktiskt att, att, att de från Stockholm ingår i Dalarna Spelmansförbund Ja, Teby spelmansgille i alla fall eh, han har ju sändt tidigare hittat Anders Ekinge på eh, Radio Viking han har blivit sur på dem så kanske inte spel någon mer där Jaha, du? Oh, nej, som sagt. Du, jag, måste berätta, jag måste berätta en kul grej faktiskt. Du vet ju vem Benno Andersson är från, från ABBA va? Ja det är ju nog att det, det. För att de nämligen återinvikt en fabrik här som, som bakar speciellt eh, bröd alltså, i sådana här ugnar. Alltså. De har börjat bygga upp de här ugnarna igen då. Det är ganska kassamt det där. Och Benno Andersson var, var hemlig gäst här uppe. Det ligger väl en två mil härifrån. Ja. Det är bara en spelade också där. Men alltså de tillverkar knäckebrödser du? Ja. I en fabrik som är nedlagd och så har de på egen, samlat in pengar då och byggt nyg när det här har alltså börjat och. och, och, och till, det är en speciell tillverkning där. Ja, det hette, hette Vikabröd företag som är elaktig. Men de har byggt upp det hela med, med insamlade pengar helt enkelt. Det är ju ganska dyrbart det här att bygga upp de här till, tillverkningsprocessen igen. Ja. Oh yeah. Nästan allt är ägst utav utländska, utav tyskar och svejtare och amerikaner och allt möjligt, alla där. Nu, är det ingen, nu, nu är det ingen sändning på 88 MHz hör ja, du. Ja det är det Det är ingen jag... sändning nej. Dansk. Nej. Men jag kom jag med någon gång? Men du förra lördagen vet du. Det var du för 88 MHz. Den var trasig du förra lördagen. Jag här, här uppe var det var tekniskt fel här uppe då. Det har hört på i flera dagar det här felet så du. Som ska dans här nu som är ute och nu dansa så Ja. Jag... Ja, ja, Nu ska vi se hur låter det på Stockholms närodde nu Ja, hetta hett, hetta hett. Ja efter gubben där det är fördröjning också så kommer det bara piano slingan blir det. Vi får se till sommaren 2015. Vi fick ju med oss då Kent Andersson Från Stockholm Vi spelar in Från B-datorns Screamer Radio Det normala är ju att Spela in från kanal 1 Men den har ju Ett tekniskt fel Och jag kan inte komma fram där Som admin Administratör lösenord eller ja, användarnamnet och lösenordet då vill inte fungera uh, så att det är ju ett tekniskt fel uh, på kanal 1 uh, kanal 1 har ju ett tekniskt fel som sagt vad? och uh, supporten i USA har väl inte öppet på helgen vi får vänta tills nästa vecka och få ett besked från USA där. Det är en betal-server som dras av mitt visakort. Ja, Det är väl 110 kronor då varje månad. Men eh, ibland kan det bli lite serverändringar på de här gratiskanalerna som är reklamfinansierade. Man får räkna med att ibland så kan de gå ner också. De ligger både i Kanada, USA, England och Tyskland- men jag tycker nog att kanal 2 fungerar stabilt och fint faktiskt. En del andra kanaler kan man behöva att starta upp eller starta om. Men ofta är det så att kanal 2 fungerar normalt sett väldigt stabilt och så.